Jemi mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ne vale te klubi familjen chimpikator edhe mm. në ekranin e klavtovastierit. Mirëmëngjes. Si jeni dëgjoj fakta? Mm. <laughs> wow. <laughs> <laughs> <laughs> që është ose mamë i ose babi për mduhet që në babi që gjishti babi duke që i vërgishtin posht buzës posht me bebit dhe bërë muzik me dopozaj shumë interesant shumë interesant kjo më bëllqenë të sash kjo tingulli për sot okej, falimin derit është Mm -hmm. Kërëp si mm -hmm. i një qësi që po të qonim i që dalshur I dhësë gjua me bebe sot Qoni, qoni, qoni Obrani, qo, qo, qo Qo, qo, qo, qo Qo, qo, qo, se erdi e prem tja, 77 minuta As njeri nuk Nisa vap që është për jasht është një të me rivertet Shum është vap tani është vap tani Dike I ma i gjënë të zë bohet më vanë Po, je Ajo është një nga <laughs> Nga shprejt që thot për shumë Në gjutë e njerëze Ska ne vajfaret plasësh Asa shpikosh Se sa të merë do jetë Shkej shvaj Imaginojni se si do jetë më vonë zë nëzatëri Tingu në një seriose të ke E, mjero, mjero Më të kemi këtë pësotë E zidin muzikën klubin e mqesi Dua të kujtojë për këtër Që që mund në shkruani 0-60-90-70-222 nëmërë jënë mund të porositni muzikën që doni të dëgjoni sot në gjes në mënyrë që t'i japni programit kontributin tuaj. Po themi artistik bëni juve. Drejtori muzikor është një vën shumë i lakmuar në radio. Shumë i çarat i ve skan, po. Shumë është... i çarat. Le të themi asnjëra. Të gjitha. Po. <laughs> Ndajni më. Por është por është, pra është një pozicion i lakuar, ve po. Në asnjë ras ka, jam pa. Po. Në skema, në skema klasike flasim të radios moderne, siç mm -hmm ndov uh, në bot po gjithsesi uh, ju më mund t'i thëjë sot drejtorin muzikor i lakmuar të tillë që s'kan në Shqipëri duke sugjeruar muzikën ju vendosni ju jeni Kamjiku nëse ju thoni Dua Lipa's Del Dua Lipa's Del çka se ju thoni Bonbon's Del Bonbon's Del ë um, më kupton se do ta? Popo Rihanna's Del Where where where where and any any any any's Del Ose, gjdoj që që ju dojnit dali, del Një bëllqen njube, si bëllqen në skujt në botë, për në marë Del, sepse ti e Drejtori musikor Ti vendos Po, shum, shum, mundi, tjini, shumë, që mund tjetë një këngë shumë të uar Që të bëllqen vetëm ty Ata luaj sot <laughs> Ata luaj sot Luaj atërurin e altinit Këngë që altinit si bëllqen hmm. Ka plotë Okej, po është mirë atëherë. Po po. Pa, po ti je dreitor dretoreshë muzikore ose drejtore muzikore je, si duash, mm -hmm. edhe të doje që të funvaret të dalëshë me dynjan. Jo, tani pse duhet të tallësh? Duke përdorur pushtetin, duke abuzuar. Si do ta abuzoj me pushtetin? Jo, unë nuk do abuzoj. Si dretoresh muzikore, sa i... po do zgjidhja një këngë për shembull që ne nuk e vendosim. Jepi, Jeri ta vendosim sen. Dan... <laughs> si do ta abuzoj me? Njëherë e hapi me, me Rammstein. <laughs> Nuk është puna te hmm. hmm. Ramstein-i. Hm. Se Ramstein-i ke mi havur vazhdimisht pa, ne pa. mund ta bëjm Ramstein-in sigrën e emisionit edhe ja <laughs> justifikuam. Punë arsi do t'i aluajeti trurin njerëzave. Tashë jo të gjithë e preferojnë këtë muzikë, unë e preferoj, uh -huh. shqiptar. Për të luajtur trurin njerëzave. Ata që nuk e preferojnë të luajnë metal ja, tani. Mirë, po pra, e provoj njerëzët çon dot? E provoj. Dgjojë bakë. Kjo është du hast. Du hast. Du hast mich. Të amër më qësë i, së prëm tës vab... Mm. Këtë më duke në pak, këta më duke në pak Këtë e unë teatralë, jere, e si kur talen E nërësështë, si kur shpër, e dole shenë Këndojme, këndojme, këndojme, e bëjmë shumë Këndojme shumë, nështë që e nërmaaall E do të thua që e shërryma E euro, euro, këtë e unë të shfarë shkjo E qëtishme, asë për emri nuk jam i sigur Qa që uajtë muzika, qarë qar rymeshke, qarë... A su në gëdime, si që qyka... ka... Qyka... Oke, okay, but... për sh... së është rock Ta Ja, mam. është... Ky është rock <laughs> Nejse, okej, okay, më shprese u këna i qep Ej, sot pa, e zinë një muzikën në klubin e mqesit 069 207 222 Sot muzikën e zinë një u, gjdo të premët e muzikën e zinë një u, kështu që mos, uh, mos e zitoni fare Kemi të një erin me shprejem frymëzuese për... Mhm mm Ditën e sonën e dëgjojmë se çfarë Jeri ka zgjedhur. Atëherë, shpresa që ungam zgjedhur për sot është nga Paulo Coelho dhe është kjo. Liria ekziston vetëm kur është e pranimshme dashuria. Ay qué lindo, mm. Paulo. <laughs> oh, la libertad, ¿sí? Liria ekziston vetëm kur është e pranimshme <laughs> dashuria. No, la libertadhe existe solo këndo la more, more sta presente e, mm, Rai, Ti mund ta, soj edhe në mirë Në mishës e të sënda të mblashtë A i të të përdukese, <sharp> po nuk, nuk, nuk dimashtë të gjyve, <sharp> po nëjse <nesap. sharp> E, diqo, um, 26 grad është në këto momente Ta do shkoj maksimalia ja. 26 grad në këto momente është shohë që do të shkoj diri në 36 Oh my god Arrin 36 në orën 1 dhe emban 36 dhe në orën 4 oh, të mm. Kur të bret në... 35. <laughs> wow. është, 35 30 de pesh. Wow. Ne 30 de pesh zanby de. 30 de pesh deri në orën 6 kur zbret në. 34. Wow. Oh. Arrin 32 në orën 7 të mbrëmjes. Mhm. Mm Perëndon ditën në orën 8:17 sot. Kë i bie edhe koha për iftar. All right. Dhe dhe 7 të mbrëmjes dielli, po ta kanë njerzit buk, ata që mbajnë Ramadan. Mhm. Mm Edhe pas taj që të natës Diqo, e diqfar Temperatura me ullët që arrin e, është e në orën tërët të më gjesi 23 gradë Celsjus Që abe, që shi. temperaturat janë gjithmonë Mbi 23 gradë Celsjus Duka rritur dhejnë në 36 nga ora një E dregës sotme hmm. Që do të tëtë? Vdekje Do, do, do... hasë mish <laughs> Do bëjmë si do bëjmë Do hasë mish, pra Do hasë Do hasë mish Në komunizme, diqonim shusi Kënë gaj të lonit no? Do të hash Do hash Do hash Mish A i jero Mos të mërzit Yeah Ditë mos mira do vind Ideja është do hash Mish fër shfraj Idea Do, ish, mish do right. hash mish të të prenta Do hash mish fër Për iftarë Do hash mish fër shfraj Do shta pull Do shta oriz me pull Do shta ta oriz me qing Kush e dish do hash Do hash mish <laughs> Këmë mësë pak këmë në më qesit, është mm. 7.16 mm. minuta në këto më mende. Këmë mësë pak muzikë miqtashurë dhe tani kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit në vitin 1664 u themelua në New Jersey në vitin 1717 u themelua në Londër dhoma e frimasonëve në vitin 1793 u miratuat kushtuta e parë republikane në Francë në vitin 1922 shoqata e futbollit profesional amerikan mori emrin e ligës kombëtare të futbollit Në vitin 1927, Kenneth Arnold bërë raportimin e partë të gjerë në lidhje me jashtë oksorët pranë mali të rajner në Washington. Në vitin 1928, forcat sovjetike të pushtimit në Gjermani lindore vendosë një blokat toksore dhe ujore për eth Berlinit per ondimor. Lejo e vetëm trafiku aerorë shë duhet të kalonte në për disa koridore të posatshme. Blokada e Berlinit u pasi hap i fundit i bashkimi sovjetik në përpjekje për t'i detyruar shtetit e bashkuara Fransen dhe Anglin që të bën i lëshime ekonomike lidhur me Berlinin lindor. Në vitin 1953, John Kennedy dhe Jacqueline Bouvier bën publike fejesën e tyra. Në vitin 1989, Ura Humber është hapur për trafikun, ajo list e Yorkshire dhe Lincolnshire. Në vitin 1998, Walt Disney World Resort mirë priti vizitorin e 600 milion të saj. Në vitin 2003, këngëtaria Beyoncé nëzori në tre galbumin e saj me titul Dangerously in Love. Në vitin 2010, Apple paraciti për publikun iPhone 4. This is Club FM. 100.4 në 6 minuta në klubin e Mqizesit, në Mqizes që të gjithë, është okay. uh, Aleko jamë Vincin që qëndojnë këtu këmb. Aleku. Ndryshe, bra goza si Aleso po. Pa. E kanë parasysh po. Kur doja ta shkitarizoj pak. Do, më duket se do të sjellim këtu në Shqipëri këta Alesun me zor apo do vi vet. Jo. Siç me zor do më thonë. Do të sjellin në Shqipëri. Do i blejnë, ide. Ato i blejnë. Po që. Po që i blejnë Skënderbeu. Jo, një nga këto lokalet më. A luan këy? Ljot, po Ljuan Po jo vë të bëllë Jo vë të bëllë Aha Ok, dharëse dhe brinin të asilin Shqipëri Në një nga këto lokale do via leso Po këshu kam tënë Ok, sa kam ka? 4, 4, 5? Ka repertor? Po më po kagë Repertoar? 2 etiket një 2 etiket një 2 etiket një 2 etiket një 2 etiket një 2 etiket një 2 etiket një 2 etiket një 2 etiket një 2 etiket një 2 etiket nj Vdekshin rop, është një gjë tjetër që thon goza sot. Wow. Shpreh emocion tëuar, nuk e di nëse më ka nënë një rreshë. Nuk e di pse. Që thon vdekshin rop. Po, ka qenë e vjetra, ka qenë mospaça njerëri, por kjo është një upgrade. E mospaça njerëri. Po po po, janë këto, janë betimet, betimet e tavolinës, oh, po. e, një, e dhëm... se kjo po asysh. Mospaça njerëri. Dani është vdekshin rop. E dioj njëherë këtu, edhe thjesht acaruse komplet. Ndjesin sa qeliza këtu. Ja bimë këtu fluk. Mirë. S'është poja tipa. Dhe sum bashkë. <laughs> nuk e di, <velia> po. Çu është? Wow. Nëse mirë është mos vdesi pasi nga rops, po. Jo, jo, sigurisht po. E kam fjalën, unë merrem vetëm me me semiotikën këtu, vetëm me gjuhën, nuk kam ide fare me gjërat e tjera. Po. Unë them që madje një ditë javë le të kushtoj pikërisht kësaj teme. Po, si flasin? Le të marrim një nga Petronini, një, një nga Qemalsafa. Nga kush e? Ne di që Malsa këtu, në çfarë kam kam frikë mës Do t'i marim kështu, përdov kënë pitbullot me veda, apo vetëm libra dhe shkollës? Ja, pitbullot do i lëma të so, janës. Mqesi, mm -hmm. është 7.18 minuta, mi ishtë dashur këtu në uh, klubin FM, e mqesit, në valet e klab e fem të premdheve muzikën e zgjit në ju. Që mm -hmm. që mund të bëjnë i ju, be si shpo ju, thoshin pak më parë, drejtë orët artistik të klubit e mqesi, dhe të mm -hmm. registronit serin e këngve që do të luar në për shumë tani mm -hmm. kjo është kjo është për Altin. Ai ka marrë vetë stafetën. Ai e di se çfarë bën. Bëni ju vetë të njëjtën gjë. E janë në Facebook, faqja jonë është Facebook e Kompraksion klubi i ngjësit. Kë faja këtu. Dhe mund ta kërkoni atje këngën tuaj. Kërkojeni dhe dëgjojeni këngën tuaj sot mëngjes. Çfarë është e Jovdi Altin? 21 Pilots, Stress Out. Hm, nuk do kur. Mos po them asgjë. 21 Pilots, Stress Out.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 Wake up you need the money. Used to play pretend, used to play pretend money. We used to play pretend. Wake up you need the money. Used to play pretend. Give the job a different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream about the space but now the life and now the face saying wake up you need to make money. Yo. Yeah. You know that time I found the mic card? You who? You know? Eh, mi mjes mi se ke ardun program elimerolli. Mi mjes E hey, jë uh, turnbud, unë nga situatat e trafikut në Tiranë. Oh, e para e punës, më fal, do ta them dy herë, ajë diş të stacionuar tek sheshi Wilson zakonisht. Ta, atë Florenti. Dhe, ëm, um, veç kësaj, numri i telefonit është Eldi. 069 98 577 87. Florenti 069 98 577 87. ë jepi me trafikun. Problemi i stacionuar tek sheshi Wilson duke filluar në rrugën dëshmorëte katëshkurtit i Çarkullutit, pjesa që lidh me shërbimin e licencial, më tej i lirë është lëvizja në rrugën Sami Prashërit, pjesa nga shërbimi në drejt bulevardit i Barramturit, që shikoj pamjen më së qartë edhe pa trafik, ndërkohë që në aksin kryesor e vijon trafik normal drejt qendrës, rruga Elbasanit, rruga Durrësit, rruga Kavajës pa probleme, dhe qendra është çarkullueshme, duke përmendur Partizani pa njohur lëvizjen tek shërbimin ton, tek shishja vlerësimi i mpal. Mos e çarkullosëm unaza e fibërmë Muhamet Xholesha te unaza poshme nuk ka probleme. Per lira parë zakonisht vend është është mos e çarkullosur, por teksojmë që zakonisht ditë prande lëvizja fillon rreth orës 10, sepse normalisht qytetarët edhe kryeqyteti i përcjell në fund javë banorët ti. e tij. E drejtës. I përcjell dhe bashai për mbledh të dilën darkë. Për mbledh ditën. Me një skandal tjetër në trafik. Faleminderit Eldit. Dëgjojmë më vonë. Elë të mishdashur nga trafiku sot në klubin e mqesit Unë kam gati dhe Ana Gramën për sot Dekord Je gati jeri Pa tjetër është një speed Ana Grama Në klubin e mqesit Ana Grama A të rëtjit, ha është fjallë? Më më më Tovini një tund vogël që quhet Luli. Ëh. Mm. I cili ishte pak i trembur. Po pse? Sepse e shajnin shokët e vet. I thon sa keqish shef. Dhe Luli nuk di ç'të bëj. Se Luli pa kot. Se Luli pa kot. Se Luli pa kot. Mm, mm, mm, mm, mm. Ja u që se program është skiz. Se lulli pa, pa kotë. Se lulli pa kotë. Êshtë rëmbur të ani pa. Se thërna da, që keqë i shëf lulli? Dhe lulli është rëmbur se lulli pa kotë. Kjo është anagrama mishë dashur. Se mm. lulli pa kotë. 06192722 dërgonë mesajët uajë. 06192722 dërgonë mesajët uajë. 069 20 70 222 S E L U L E I P A K O T Seluli pa kot M mm. m wow. m <coughs> Shikonositë e lulit, jeri. Nuk e shej kështu. Shikonositë e lulit. <laughs> Jëri nuk shqiponat përse e di shë a i tjesht do ta nga tëroj <laughs> Se lulli pakot mm -hmm. Po e vërshirë duke mm -hmm. Mundojnit ta s'gjinin sefse është për një orë nga mishtan tek premium watch'is Për ata që vini okay, parë në Nën fund dhuratët du i cakëtujn vetësat Pa pa, sot i cakëtujn vetë dhuratët <laughs> E, voila Olë ta nuk është sot në, në kluvin e mqesit mm. Ta një e bura re, ku është olë ta? Ë, ojta ka kon fakturë speciale sot. Por nuk është vërtet? Jo, vetë sot ka vendosur mos të vi. Kishte kohë të thoshte do marr një ditë. Do ta bëj pushim. Ti e ban më? Po e bajmën gjithë këtë javë çka. Po, po. E i thë të kështu si asë kur të tisha pa qeve pak nese okay më. Ata kanë fundi vonëish sot. Urime që. Por qyse si edhe të skuara. Tha, do të themi, po vetëm që që nuk e di se Kaj një këshu Kaj një, ka një vibe ndryshën së Kaj një vibe, po, një vibe pozitiv dhe të shohë në klubin e mqizit Po bra Ati një është hare pa fre Po hare pa fre, Shafini Hare pa fre me fresk Po pa. hare pa fre me fresk në klubin <laughs> e mqizit Munges taj oltës, munges taj oltës, munges taj oltës Munges taj oltës, munges taj oltës, munges taj oltës Dhe vjen oltës taj oltës taj Edhe fillon një këshu Eeeee sikësi, si, ku do të si frena makina dëgjoni. Kë <laughs> pasimisht. Çe sot mungon. Mund jet kjo, po. Mund jet kjo, është si puna e saj, e kupton kur ke diçka që e ke të përditshme nuk e ndjen. Vetëm kur ikën e kupton se sa si ishin ato frena. E vërtet. Sepu <laughs> ku ku pasimi qen, kur ikën nga një lokal me zhurmë. Wow, wow. Ku pas kemi qen. Ky është pak a shumë reagon. Ku ku pa, po. Am shumë i relaksua, shumë i qetës, shumë mirë Pëllqenë vetë ja E, Jeri, zë edhe ti mdukesh me mirë, nuk edhe ti me freskët Vare të më shkozat Po të ndihësht e ti me mirë, apo si? Unë gjithë në ndihëm, kare një nur gëgja Gëgja i mirë, ua, falimin derit Sigur të ashtonë feminitetin me 50% Co të ndihë e madhë dhe jë me veqë Mire, okay. Um Justin Timberlake tani. Mm, mm, mm. Kjo vjen për Olsen. Kjo është për Olsen, mijtë dashur, është mënyra mm. se si Olsen e shkruan kur nuk është emision. <laughs> Justin Timberlake, Olsen, you know, get started up the feeling. I got the tristeza. In summer bonds. It goes electric baby when I turn it on. Off from of my city, off from of my home.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 for new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 just stay stay stay come on. all those things i shouldn't do but you dance stay stay and anybody leave been so sick Shkuvin e mqesit minqtashur, është të një 7.22 minuta Unë jam blendin të bashkë me njerit, me, me timë me Lorin Deshtash me si. Olten, se më bëshmë smargoja për Olta sot është pushime Me mqesit da Olta sot është pushime Olta është të prejnë dhe të mbar dhe juve që të ashtu këto që të jeni rrugë të mbar Juve që jeni udhve të Shqiprise Ju që jeni më vritur Dhe ju që jeni me pushime, pushime të mbara Pushime të mbara, qëna dhe goza ju ke Ne lahemi, pak kemi fjalën Notoni okay, për okay. më. Ehm, um, më jera fjala, sot është një ditë e shnuar historike dhe ka mundësi që che. këtë ditë ta kujtojmë edhe kur të jemi i pleq. Pse? E kam patalli sepse dje. Uh, po, dje ishte dita e votimeve dhe sot është dita e shpalljes së rezultateve. Mm. Britania e Madhe ose Mbretëria e Bashkuar ta. ka mm. votuar për të dalë nga Bashkimi Evropian. Për të larguar Ka, uh, votuar dalj, ka votuar për të dalë nga Bashkimi Evropian uh, 52% e votave janë numëruar janë, janë për ikjen nga BE-ja dhe 48% janë për qëndrimin në Bashkimin Evropian siç raporton edhe gazeta The Guardian mm. e Britanisë së Madhe duke shënuar kështu edhe uh, sinjale të një, po themi, mosmarrveshje që duke ardhur në horizont për Britaninë e Madhe për uh, mbretërinë e bashkuar sepse sepse uh, vende të ndryshme brenda mbretërisë bashkuar kanë votuar ndryshe. Mm -hmm. Për shembull Skocia, Mhm. Mm ka votuar që të qëndrojë në Bashkimin Evropian, por kështu ka votuar Irlanda e Veriut dhe Londra. Mhm. Mm por pjesa tjetër, sipas pjesa pjesa tjetër anfis, veç mm -hmm. Londra's dhe Welshy, kanë votuar që të dalin nga Bashkimi Evropian duke bërë kështu shumicën e votave. Po ti marrim total. Pa, 52% e njerëzve që kanë votuar në Mbretërinë e Bashkuar duan të ikin nga Bashkimi Evropian dhe uh, Nigel Farage, këtu që është njëri nga liderët e lëvizjes për të dalë mm -hmm. nga Bashkimi Evropian e ka ja. quajtur mm -hmm. një ditë të pavarësisë për Britaninë. Shkruan në Britani e Madhe ka ditë pavarësisë, se s'ka qenë në njëri të pushtuar. Okay. Ka qenë vetëm duke pushtuar tjerët. Po. Kështu që ditë pavarësi kishin ata që dilin nga zgjedha aty. Tanë kanë ata ditën po. um fest, bashkuar, e tyre të pavarësisë, po. U mungonte kjo festë. Britania e Bashkuar, në fundin e pavarësiën kanë. Gjithsesi, ëh, sepse kë ka për të bërë që ket ket më shumë veshje. Por shqosia do që të qendrojë. Tam. Shqosia është një bashkim me Anglin, me Walesin, ëh, um, në këtë që quhet Mbretëria e Bashkuar. Mhm. Por është në një bashkim edhe në Bashkimin Evropian, në cilin bashkimi ajo do të qëndrojë, por kta duan dalë nga një bashkim, kështu që komplikojnë gjërat. Po tani i bie se Skocëia duhet të zgjedhë. Skocëia duhet të vendosë me një dëmri. referendum tjetër nëse mm. do të qëndrojë me Anglinë apo do të shkojë me Bashkimin Evropian. Okej, okay, kuptova. Se mund të ndodhi që në fund fare ndahet Britania. Do të thonë ndahet mbretëria mm, e bashkuar, mm. po. Djen fakt Padarasin, po flisja me zotrin nga Skocëia. Ëhë. Mm -hmm. Qi ndodhet këtu në punë të tjera dhe po shpjegonë pikërisht këtu. Se si Irlandese duen të qëndrojnë për shumë Irlanda, Irlanda që është krisishe pavarur edhe nga mbretria bashkuar është në bashkimin Europian dhe nuk aska votuar për këta mm -hmm. Irlanda e veriut që është pjense mbretris bashkuar Po voton që të qëndroj Ndërko që Anglia do të dalë E komplikuar dal. pak është komplikuar mm -hmm. pak Me qëta dhe, qërë nuk është e komplikuar është vlera e pandit E cila ka rritur në nivelin më të ullët Uh, Kun drejt dolarit Amerikan në 30 vjetë Me njëherën pas uh, Pas këti vendime Pas lajmit, pas mm. lajmit uh, të votimit wow. pa, pa undi po hum bleren Por këtër nditjet trejqeve tjere tjere sh Shumë serioze Si, si zuar mm. Këtër e pas pak këllumin e mëqisit E më morët vesh Më të fundit Independence Day for the UK Klav FM në një qëtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Luli, pa kot. Se lulli pa kotë Se lulli pa kotë është anagrama përso mm -hmm. të mishtashur Monë të mërzisning Që lulli u shikonë të ndritë syrit Se Kotë po shë Se lulli pa kotë <laughs> Se lulli pa, pa kotë 0619 27 222 Dërgonë mesajtë të uajam <fri> Tarira rira rar rar rar rar rar rar rar tani si do apem drejt ku do integrohemi tani se hijo shkoj miq dashur nëse sapo jeni bashkuar këtë program radiofonik jemi duke qartuar për të ardhmen e bashkimit evropian vetë integrimit vendit ministria e integrimit kot pse paguajnë ata t'integrojnë ku chair <laughs> in the dream not get bashkimi evropian po shpërbëhet para syve tan mbretëria e bashkuar ka votuar Ata do të lërgojnë nga Bashkimi Europian We want nothing to do with you anymore Kanë në thënë paga shumë mm -hmm. Dhe nga lanshën dhe një kënë Britannikat Qa oh, është kështë që po të gjithë? O është muzikë nga mm -hmm. fundi shpirit dhe altinit <laughs> Po i denë thë kështë kështë gojnë hapur për Nga stomako E është shumë interesantë Po që i gu? Po bra Sigur ke BB King në barkë A di shka? Nani, no no no. Edhe po jam këvar mall, ja mund të kërkoj unë një këngë. Patjetër, patjetër. Ishte me Jeff Arfiala. Mm. Po t'i leanë kaluar edhe dita e babait. Tam. Mm. Çi do manga Eric Clapton My Father's Eyes. Ëh, mm. shumë e bukur. Ëh, shumë e bukur. Fantastike. Eric Clapton ka shumë, shumë këngë bukur. Tears in Heaven. Ëh, yeah, me këtë e mbyllim. Oh my. Name. Në rregull, themi vajzës oh, që lutuar me myself and die që mm. pas yes. lajmeve të Charlie X X, jo. Oh, okay, Shemira. Jo, është kjo Bebe Rexha. A Bebe? Mm. BB Rexha. Shkrova. Amirsa u shrin Instagram ngeli atje gjithë. U shkatror. Se çbën kshu. Bën gira i nxjern Instagram. Mën... <laughs> shtregon mes. Mirë që nuk ka zhurma Instagram. Kjo është njëra nga më të bukurat e të mallit e Rihanna. Shonë në sytë e babës tem është subjekt i këngës Sytë e babës tem Këtë e në basmok Klubim qësit orë është 7.56 see plus a whole lot of tree fuck out this modesty i just need space to do me get a word with they trying to see a stella maxlaw right beside of me a ferrari i'm buying three a class of the saint laurent hit what i want when i want cuz his hunger is driving me yeah i just need to be alone i just need to be at home understand what i'm speaking on if time is money i need alone proper carlos i'll always keep keeping on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 89 mm. minuta në krujën e mqesit, ja ko t'i shua t'ishte Bibi Rexa, një qëta shure njër, ndryshtë si Bebe Regja <laughs> Hello Mirë mqes mm -hmm. Oh, hi Mirë mqesi Se lulli pakot, është anagrama për sot, hera e fundi që e përseri, se pasaj do t'javim edhe fitu e si në kësaj Se mm -hmm. lulli pakot për ju që doni t'a përvoni t'as gjithni Një sfide voglë për ju S-E-L-U-L-I-P-A-K-O-T Nëse e adilni, ja dërgojni në 069-27-22-2 069-27-22-2 Për... 22. 2-2-2 Për, 2 -2. Uh... për qejf uhum. Për qejf është gjithon ideja Se kemi oldën sot, por... Por jemi okej, okay, jemi qëzitrisht okej okay. Nuk e vendonim që të nga adil dhe kash... Kash bukur emisioni ka Pa oldën, pa... Por ja kua e keni Êshtë sinë e Tara... një pylë ku mungonin zojsh mm, mm, mm. Æshtë... të Ta një ka të sërima Ma habisi fare kë A i bjej që olta tjetë në një nga këto <laughs> <laughs> <laughs> Nfakt, pulës, të të sbon, ha. që hanë zojsh Në fakt e dhe mishë në pullë sëse të sogur të sëpon e ka po huar që E ka ngrën po bra E qëtishmë është femër që pulë, <laughs> të planë si për mishë pullë a i shumë të olta Veto më olë të njo Se së agonisht nuk, nuk më qëlonë që Mm. kem njëoje me me grajë flasin për mishin e pulës për për ushim domethan flase ok për përveç rasteve kur janë që merren me po mendoj për shumën ata blerinin uh, blerina bomba intekani si ajo për ushim vetëm ishpis... vazhdimisht e profesionist po, saqë këto raste flet bën lek e kem pasur kështu <laughs> që, që edhe më vetëm për ushim do të flisja ëm um, po hiç pra ato kategori njerëz ose ja, vajza që merren me kuzhinën shumë kështu vetëmolta për mish pule vetëm Bule bulle bulle. Ah. Na, jam këtu. Nuk është vërtet ashtu. A CyberShape, CyberTable në Oltos vërtet? Oltos. A kian do, i kian ato jingle ashy për CyberShape në Oltos. Sot ishte mund të ishte ditë apo shumë mund që ajo s'është ne mund ta buzonim me me të gjitha ato jinglet e me të gjitha ato. Ti <coughs> <coughs> bollim gjitha lojrat e Oltos joh... pa Oltos. Pa Oltos. <coughs> Eim përdorë me ty herën. Pa, nuk e vëmë dyshim. A e di apo <laughs> s'dijm? Kanthan? Ah, uh, pse pse përsa një... për, për mungove ti? Pa. Oshtat kemi vujta të ditë. Çfarë kemi thënë për ty? Tha, i sqipnim sa ja jo, të vërtetëra vetua. Ja, ti çfarë më pëlqen këtë histori që keni fantazijë që pikë mëngjesit. Dhe kjo është e bukur. Tash i fantazijë kështu dash heshësh ti si fantazi, ato ishin gjithë të vërteta. Fantazi. Ishte, të vërtetë nuk e di asnjë asu se di. Në shpel? Në shpel? Po. Uh, ja. jo, <laughs> a është vonazhi që ti ka fjetur në shpellë? Si në shpellë? Po. Ëh, jo. Jo, apo? Çfarë thua ti? Sa nuk kanë fjetur ashere. Po, vetë kësi për jönoltës. Nuk Lere, mosu, mosu <sharp> ja, i përcjenoltës? Nuk i përcjenoltës atëherë. Lerë mos u mos e shkito sa për atë. S'ka gjë. Çfarë struktur është? Jo, po mentoja që ta përshëndesim me ndonjë këngë. No human no cry a diçka këso. Mhm, më mm, duket se do ishte perfekte mm. mendoj. Okej, okay, po dëgjojmë një herë të zërin, zërin e përjumur që ka Ganti. Pastaj shkem tek No Woman No Cry nga The Fuggis. Dëgjoj një herë ta, mish. Ka vetëm një mënyrë që ju të keni gjithçka në shtëpinë tuaj në momentin e duhur, në kohën e duhur dhe vetëm ky objekt ju asiguron atë. What? Është ky objekti kjo? <laughs> po apo jo? Ja. Jiri, Jiri, abusohet, I eri i bilësit dhe imaginoz e qarë mund tjetë kjo objekt <laughs> Tek zëri Ka vetëm një mënyrë që u mm. të keni gjithë shkanësht pituaj në momentin mm. e durur, në kone durur Dhe vetëm kjo objekt u asiguron ata Wow Wow, wow. wow. Zëri sot është bomb 0, 6, 19, 20, 7, 10, 2, 2, 2 Dhe je i sigur që së është reklam Pa një farë mënyrë jo, pa... e reklam është e apo? Jo prerri nuk e shoh kam. Ë kam për vetën e vet. Donë të thonë kjo. Volta është thotësh dritëroruesi. Ë mm. don të thonë kjo reklam bën. Çi? Dritëroruesi. Ç'është kjo? Më merr vesh ç'a uh, bën ata? <laughs> është objekti <laughs> pra, okay. <laughs> <laughs> <Kush objekte? laughs> për objektin, dritëroruesi. Dritëroruesi, kush e thua Volta? Po. Kush objekt? Objekti për cilin më flet zëri për i përgjumur? Objekti vetëm që t to, të jap qenajsi në plot në shtëpi. Objekti dritërorues. <laughs> Ose drithërruësi, si që të thot olëta Nuk i lakë të shakas jollëta Në pra, e të gjemë dhe njërë, që është ka mund të drithërruësi Ka vetëm një mënyrë që ju të keni gjithë shka mm. në shtpintuaj, në momentin e dur, në konë e dur, dhe vetëm kjo objekt të asikuronat të <hqtë> Ok Ok, okay. 0-6-19-17-12-22 dërgonë mësash dhe tuaja Ja, ja, ja. Fill la dona. Yes, yes. Fill la dona. Diu. És diu que és un cert engan. Per, no dues que tant em pressin per programar-me tu. Onta vam screw on. Kam thotë rrots për këngën. Në reklamën me të rrots për këngën. Se po më kërcënon që nuk vimë në emision, nuk vimë në punë, se se çfarë. Po do t'i lexoj gjitha këto. Do t'i lexoj gjitha këto ndërkohë që pas pas publicitésitetit pastaj mund të kemi No Woman No Cry. Fjalë burrash, do valohen deri në fund. Gjithë mesazhet e printuara. Dhe të gjitha mesazhet e oltës, po, për ju, ti lexojmë. Hapën letra. Bashkëri. Në grupën që zëmbas pak, çka shkrua Olts? dhe la... Sit. Where, Kyle? Uh, in a government yard in Trenchdown. In uh, oh. what? Jesus minds that or no woman no cry Cover above martyrs Mirë se keni ardhur në, në klubin e mëngjesit në TVF 104 tani është ora 8:23 minuta un jam Blendi këtu me Jerin Mirë mëngjes Me Antinin edhe me Alton dhe uh, me Lawrence Holton so ne kemi Alton oh, e kemi në e kemi në grupin ton në WhatsApp Hop mm. se po shohim Duka na na bëra zembra e thembra e gjithë po të pësavësh në grup Shkoj me trisht Just then. Na na na mm, na. This is Gunga. This is Gunga. Ajo është Jay Lines. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Just then. Jo, she's cute, she's what Farrell. Farrell Lewis. She's Marilyn Monroe. She's, you know, she's thought diçka për një femër. Just then. Ha, keman s'u? Nuk mund. Sonim na çe. Ku i vjen? 049 20 70 22 069 20 70 22. Ku i vjen? Oha tani s'e shaqoj dot. Ej, kemi fituar për anagramën në ditën e sotme me dashur. Jeri do ta përmend emrin e personit fjal. Atëre e para me përgjigjen e saktë është Elona, i baro numrin me 401 ka thënë Otoplasti. Leo Coplasti. Bravo Elona. Jo, nuk është Gjaltin. S'është. Jo, jo, është tjetra që thot bleti. Po dhe unë po të themi disa eq që sëshle jo, po vure në këng tjetër tjetër tjetër, shumë është në përgjithur për zekë Atere, Elona kong ka fituar orën nga mi 7 tante këpërimi unë botës, bravo <gjohen> <gjohen> E kam shumë no të dëgjuar si të ngë, dhe nuk në vjen titule No vëm në këng të gërë, zhëna i E bunë për të në ngëtruar Darë se të daj që e unë të shi E dujëm e të njerë zërni në të kine Përë, a... Ka vetëm një mënyrë që ju të keni gjithë shka në shtëpintuaj, në momentin e dur, në kone e dur, dhe vetëm kjo objekt u asigurona ata. Yes. 0-6-19-20-7-10-22-2 0-6-19-20-7-10-22-2 mm. She wants to move mm. Bravo. She can... She can... Kjo është e që po thosham Kjo më pëtëon oltën mua She sexy! Po pra kjo është Kjo të kujton oltën yeah. nga përqigja që kështë të do nolë E, në qëmë, po pra uh, Doha që ti njëftoj për ti qëkam një qëta shorër, 7.8.26 minuta po të duhajt se këtu në klubin e mqizit Por është shërëndësishme dhe të duha shasë se gjatë uh, kësaj periodet kohës Tek uh, Ecomarket ju mund të bëhe një piesë e një shorteu për të fituar plot dhurata Do të blen, domethënë mm -hmm. sa më shumë blen, aq më shumë rriten shanset e tua Bam. për të për të përfituar disa nga dhuratat që do të hidhen. Ka përshtytyrën shorti është ndarë në një korrik, që janë akoma 18. Është afër rreth njëa mm -hmm. uh, prej tani. Në orën 18 e do jetë tek Ecomarket që ndodhet te kompleksi Kika. Kika. Kika, që është tek hyrja e komunës Parisit, është kompleksi Kika. Mm -hmm. Krahu ne diant atje. Uh, në orën 18 pra, uh, dhe dëgjojuni ngajeri se çfarë janë dhuratat. Disa Kë... prej dhuratave janë 25 dhurata dhe, dhe surpriza të tjera, por disa prej dhuratave Po fillojnë nga nga më të vogla tek më të mëdha aty, si kështu. Mm... Si shihet, e kam thënë nga fundi në fillim. Tani 5 mikrovala do të jenë. Do të ketë 5 televizor HD, do të ketë 5 tableta, 5 kondicioner. 5 frigorifer dhe shumë shumë surpriza të tjera. Wow, 5 Fantastika. kondicioner dhe frigorifer. Ne 5 tableta. Edhe televizor HD, kështu që altini. 5 televizor. Është momenti që të marrësh pjesë aty në short me pasurinë televizor. 5 durata herë 5. Mm. Po, 5, 5 ësi të secilës durat. Tam. Shumë mirë. Ëm, um, mira. Ka ndonjë tjetër që duhet të kujtohet se po shkojmë në fakt unë isha tek Ecomarket dje. Ëh. Mm. Le ta le ta bëjmë këtë, le ta bëjmë real edhe të vërtet mos fajgim. Do zon kam një e-market e kam e kam pran. Mhm. Mm atje ku shkoj që bëj palestrë ndonjëherë dhe dje un, u pa Isa me, me karton e klientit. Leku s'ka asnjë lidhje me promovimin e e-market në klubin e mëjetës. Kjo është idea ime private domethënë. Mhm. Mm ja ku e kam. Po, sepse po, jam duke mbërë vazhdimisht atje e thash. Thesh domethënë. Kem një aktor domethënë bëj ta pik. Po, kushtoj jam jam pjesë shortit për pesë televizor es mikrolana 5% fair 5 kondicioner 5 dishuner de 5 tableta. Mhm. Uh -huh. Por duhet të themi që kjo ofertë është nga data 24, pra fillon sot uh -huh. deri në datën 30 qershor oh. dhe ndatën 1 korrik pastaj hidhet shorti i madh. Oh. Kisha edhe shumë ulje të katalogjes poshtira për djathin, për bukën Selonim e freskët, për për të gjitha produktet. Deri në 46% në disa prej tyre. Po, është vërtet. Shumë. Po, por shumica me 20% ulje, eh, thashë shkonin deri në 40%, por çka lloj-lloj gjërash? ajo është është marketeshi i kompletuar të cilës do të gamplen një mjalt torti. Mh. Isej mirë. E e di çfarë ishte, si ishte puna, kjo ishte dilema ime. Tani kjo s'ka lidhje me me ndonjë, po shikojë dy më duaj mjalt. Mh. Dhe mjalin në <të> shpinën ton më shumë e ha biriani, po themi ai ha tetë dhe 5% -të -të, -të, të të mjaltit. Mjaltit që bëmë ne dhe pastaj pjesën tjetër hanë. Të tërëtat të e <të> <të shtëpisë, sh na 27 vëlla që. Mh. Dhe, dhe të gjesh mjaltë mirë është gjithmonë është e vështirë është pak e vështirë është kjo Gjera Dhe shkoj e dhe isha në, në një market Marketë shumë i mirë Kishë në mjaltë të të të qive ndryshme Të lojë të ndryshme Kishë në mjaltë gjermanë mm, Për shumë Tam Në një uh, Në vazë prej 500 gramësh mm -hmm. Kishë në mjaltë shqiptarë Në një vazë prej 450 gramësh Ta një kjo mjaltë shqiptarë mm. Kushton dhe 900 lek, një alti Gjerman, kushton dhe 600 lek Një mm -hmm. alti Gjerman ishte më shumë, por ja, ishte me i lirë Një lir. mm. alti Shqiptar ishte më pakur me i shtrejnë Por me i shtrejnë Të një këtu ishte dilemma Ky ishte dilemma i me pasaj mm. Sepse, se se si prind dhe duke t'i gjuar Gjiskar që ndohë të rëthnesh Ne themi, okej, okay, po, është produkti Shqiptar Pahilet? është i standardit i cili kush mm, e ka kontrolluar. Sepse ato gjermanët kanë një etikë këta janë. Kanë një etikë që i vën aty shumë i mirë, i mirë, kanë një kontroll, kanë një autoritet i cili të vë një vulë. Edhe mm, mm. po vua jo vula do të thotë që është kontrolluar. Po, por mm. unë e di tani që me gjansa, mjali shqiptar dhe e bleva përfundimisht mm -hmm. dhe ishte shumë i mirë, të paktën për aq sa mund dhe mjal i gishtënjeshë ndër është më shumë duket si jo duket si, se nuk duket si Nutella, por është trash si një mm, si Nutella. Domethënë po ta kthej përgjithësisht apo nuk zbija. nuk bie, nuk bie, është është shumë i trash. Ashtu i gishtënjeshës. Edhe duket se është më i mirë edhe për shkak të çmimit është më i lartë, po ti nuk e ke atë sigurinë plot. S'ka të vulën. Se ka të vulën që Gjermania e ka. Dhe po thosha me vete, po thosh aty, nëse un janë prodhuesi i këtij mjalti, mm. apo jam prodhuesi i vezëve, mishit domatheve, frutave, kundose çfar, cilçore në Shqipëri, vaj të ullirit. Çfarë do të bëj me këto? Çfarë? Jo, sepse unë e di, nga një anë, uh, unë e di që ka klient si unë, që unë dua të blej vetëm shqip. Pam. Sepse e di që çdo aran që konsumoni ose e shpenzoni në në produkte importi, ikën jashtë shtetit, fluturon e lësh Shqipërin. Shkon tek i zotit i mallit mm. atje. Ky e blen atje, shkonin çon parat atje, merr mallin edhe kështu funksionon mban pjesën e vet. Por janë para. Çu jikeni jashtë vendit, janë dalin nga ekonomia. Kështu që është e mira edhe të ne të blejmë produkte shqiptare. Që paraja ime të mbetet. Si shkoj aty në Korçë, që bën mjaltin apo aty në, ku diun se ku do qoftë që, mm -hmm. që që, që sjell si produktin, pra të mbetet këtu, është shumë e thjeshtë. Por nga ana tjetër un kam një shqetësim të asfjimishtin që duat i jap aty ushqim të cilësor dhe nuk dua që ta ta hermoja apo të jap kimikata apo gjëra që dhe edim që ka shumë fermerë shqiptarë që bëjnë hile. Po, normal. Hile shumë të rënda. Hile qahimus, po. të criminale po ashtu. Në ushimë këtu fillon hila që të kujtupi. Ai fermeri i ndershëm, ai fermeri që që që, që sjell në treg një produkt realisht cilësor, që është është safi, është i mirë. <coughs> ai si e a bën? Si e a bën ai që ta dallojë vetën nga ga, nga tjerët? Sepse po të isha unë ai, unë do doja shumë të kisha një vulë thosha, e ja kontrollova. Mm -hmm. Edhe më jep mua vulën e cilësisë në mënyrë që unë të bëj dallimin nga të tjetrin. Do ishte shumë më mirë. Po do të ishte e domosdoshme madje. E domosdoshme. Mos mm. e sosh. Vula do na shpëtonde nga shumë gjëra. Një gjë që është e domosdoshme, duhet ishte bërë 20 vjet më parë. Po pra, ideja këë vlës është edhe Gjermania e ka se po pa ti diçka mjali që shkon, më <coughs> pikërisht apo atë po them. Falimenton fabrika. Jo, falimenton fabrika, po është institucioni rrethuar që shi pra? paguhet për ta kontrolluar atë. Mm. Po un nëse un jam i ndershëm mundo hoje dallohen nga ai pandeshja tjetri është vetëm mundsi mm. që un kam për të vietuar se pasaj kush gjën si do të më jalt brana liza s'a bëjmë dot po edhe nuk është fjala vërtet të më jalti ka bëme të gjitha me Gjith të gjitha produktet e tjera po normal eldi ka ardhur është në linj hello hello nimshis Gjendje. Yes, si po shkon situata e trafikut delt? Kemë trafik në Blendi, do fillojmë me, me pozicionin ku jam tek Shesh Wilson, shikoj që rruga Dëshmorët e Katër Shkurtit ka trafik, mund të të ndër rënduar, lëvizja që vjen nga liçeni drejt Shesh Wilson me trafik, gjithashtu rruga Famipraçi, Shesh Wilson drejt urës së territorit me ngarkesë. Kemë trafik në aksin kryesor në rrugën e Durrësit Blend lëvizja që vjen nga kryqëzimi rrugës Lord Byron, ose siç e njohim semafori Laprazit drejt mm -hmm. Retrotodimit zogësitë një kërësitë, një Ka trafik nga semaporës nërë baronë, drejtë autostrata, nuk e di pjesa nga që i Shqiponia drejtë autostrata, një kërësitë, mund të mëndër rrugës Kavajë, palatë me që gjetë, kërë vizje me probleme me trafik më shumë, pjesa që vjerë nga ishë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Partizani pa njërë mjëllit, jeshtë rikëtyë, lidhjën e pare kishin pa trafik, ka probleme krujzimi të partizani pa njërë, e, drejt qeshit atërriur stemi zanasjetas, drejt okhërë dhe ose palatit kulturës, si që njënfi. Por që si dhe pjesta au nazës posh me e, kale vizje bend, por jo me trafik, pjesta tek Mohamed Gjollesha drejt krujzimi së indjetorit, jo shumë problematike, por që si kjo lidhja dytë ishte shumë e më mëndryshe se lidhja pare dhe lidhja dytë me, me trafik. Me trafik, farim Let me have fun with you, I'm here to give you a shower. Yay! You got to let it breathe. Mm, mm, mm, mm, mm. Oh yeah, oh yeah. Mm, mm. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Make up, break up, break up. Wake up. Eka kam përmeckështë eka këmë? Sjumë dhe eka? Këmë dhe eka? Shumë pol, Blue Cantrell <laughs> <laughs> Will Lange din Adelid Brie Do lejne! Përmeckështësaj kam qëtë eka të shumë? Uh, Mary J. Blige, mështë nëtërkishërët Jodhë dëbav dheksë mështë nëtërkishërët Këmështë nëtërkishërët Family Affairët, edhnetës periutë kohore Më mdzyesi nga klubë mdziesit Hello, më së vjen në klubin e mëngjesit në Dashmerri Beach Family Affairs. A vëdishëm? -hmm. Je në vë mm -hmm. klubin e mëngjesit, valët e klubeve femërine 104 edhe në ekranin e Club TV-s, ungam ganti edhe pyetjet e pop quiz-it për ditën e sotme nga Fjalori Qoshipi. Kam mm -hmm. ndaluar të një gërmë caktuar, zgjedhur katër fjalë, është shkruar në këtë kopletër për kufizimet që Fjalori ka për këto katër fjalë, të cilat un do t'ju a lexoj juve dhe ju do jeni ndajse më jepni mua përgjigjet të sakta, ndërkohë, në nëse keni ndonjë fitues të ri, jepë. Go, Jerry, go! Në go! Zërin, në fakt. Go, Jerry, go! Go, Jerry, go, go! është Leonela e para që thotë Ilva Tare. E sakt, e sakt. Wow, Ilva Tare, asë mua së as merdi fare. As mua. E vështirë pra ishte në të fashin. Shumë e vështirë ishte. Dhe dhe të gje. Ka vetëm mjë njërë që ju të keni gjithë shkanë është pjentuaj në momentin e duhur, në kone duhur dhe vetëm kjo objektu asigurona të. Brrrr. Pani cili ishte objektu. Pani me edhe shumë, shum po Atere, Leonelus i baron numri me 038 oh. ka fituar një dhurat nga mishtan tek Electronic Line mm. mm -hmm. Okej, okay. mm -hmm. Electronic Line Electronic Line Në produktet Apple Je gati? <laughs> Apple, pa Je <laughs> um, gati ti? Gati Jaguar është pop kujtësi mishdashur në kluvën e mqesit Dhe tani, për gjdo shqiptar patriot Dhe tani, për gjdo shqiptar patriot Rilindas apo legalist Për shqiptarët e qto gjinie Për fëmijët Për nënat e fëmijëve dhe pura të nënave Vjem... Vien... Bob quids! Mm. Yes! Njeri Bogandi se ka dy pjedi për ty sot Këj 104, në altin këtë 200, 300 e këti Lori Oke okay. Sënëzëmë për Olëtën Andi është në lërëci në Olëtës, Lori Dojt jo, jo, ma... je pak më lart ulu pak. Do të, <laughs> je pak më lart ul. Du... <laughs> Do. <laughs> Okej. Okay. Athere. Athere. Ta. Je ri gërmën u po e them. Baj sekret. Totali gërma, mm -hmm. por pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Nxitim i madh. Mhm. Nxitim i madh. Kaq që. Rëmbim. Nxitim i madh. Mhm. Mm Rëmbim. Ok Kjo është pjela jo dhe i Ujdes, pjët e numër 2 Pjët e numër 2 Pjët e numër 2 Për ty, yes. alëtin Shenja që përpishemi të godasim kur shtien Shenja Xenja. që përpishemi të godasim kur mm. shtien yeah. Ok Ok, jam kështë që qarë Kjo është qar. pjese e parë Me, me ndojshë e kam gjetu Me qarë fillon E, <laughs> uh, hmm. uh, ok <laughs> Mirë, po leksionet për kufizimin e dytë për këtë, që do ndihmoj. Njolla kokërr me ngjyrë të errët në lëkurë. Hm. Mm. Shenja, që përpijemi të godasim kur stihem. Përkufizimi i parë. Njolla kokërr me ngjyrë të errët në lëkurë. Po, fillo me në. Përkufizimi i dytë, bravo. Pyetja nr. <gjubam> 3 për Ty Lori. <gjubam> pyetja <Pjubam gjubam> po. nr. 3, pyetja nr. 3. Lori, pushim a qendrim i shkurtër. Mhm. Pushim a, okay, ndrim, pam, e çndrim i shkurtër. Edhe pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Edhe një herë për ty Eri. Pam. Lëndë e bardhë në formë kristalesh që, jo. Lëndë e bardhë në formë kristalesh me erë të fortë që përdoret për të ruajtur rrobat. Desta as për të ruajtur rrobat. Për të ruajtur rrobat. Për të ruajtur rrobat. Okej. Okej. Lëndë e bardhë në, bardh në formë kristalesh qi përdoret për të ruajtur rrobat. Dita e 4.1 është shumë thjeshtë, u morën veshillon me N. Ora është 8:42 minuta. Sot muzikën e zgjidhni ju. Dërgojini mesazhet <tëllit> që doni. Sia, David Getter, She Wolf sotani. Klaveën and have a laugh wake up and have a with Blindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV Oh, savap que, savap què és? La la la la la la <laughs> La la la la la la <laughs> La la Mire, hola mir-ngès, Leni. Hola, Lale, mir-ngès, Lale, mire. Ayni Gandhi per uh, Përgjigjet? Pa tjetar A, B, A, B A, B, T Loro të nëndumë është <laughs> pak se njemi pashkë Po Atëhere Një grupë <laughs> Njërë i cilë e ishte gërma e sak për përgjigjet Në no. Në Urdhra? Në no. Në, të shfar? A do e gërma A, gërma në, po Në, është sak përgjidja në mër njët Në zitimi madhë Në bim Në ngut Urdhra? Në ngut Në ngut Gut, se gut Jo gut Se gut, ngut N'gut N'gut Gjernë me irit, a mërë i dirin këtun Da ziz da... da sa... masiq Da sh... du Deutsche has nisht Dojt që në fachumë s'gjithëm, in Albanish ah, <laughs> Ja, ja, ja. ja. Vëndeshyn uh, Kemi mësaj Altinin uh, Si thon dhjetës Gjermanisht uh, Dua të të dhvënjë dhjetë Ata frobak ka ma jeni lumoni policaj jo policaj nein nein sigoni sërë for çfarë la marrë më së cili don 10 në gjermanisht duhet të numërojmë deri në 10 ok 3 policaj nein vier meiner dia fürmu 10 nein gute nacht gute nacht gute nacht gute nacht nduket se është natë pa natë është vetë ja sikeqë tamam Siegekta moj. O sigeke to thot tani kot. Gute Nacht. 1 2 Polizei 3 4 Brenner dir. Siebenacht. Shu është ajo? Siebenacht, Oliza. Na, no. Gute Nacht. Ach, Siebbra. Ah. Po jo më tani se Gute Nacht është natë më. Gute Nacht ist ähm. Hier Gute Nacht ist natë për 8:48. Gute Nacht, në 9:10. Atere, nëzitimi madh, rëmbim N'gut <laughs> N'gut, ja Dhe unë, ja, n'gut N'gut, njeri Njeri da N'gut Kemi e lëtini të shi? Po, po E lëtini, shenja i që përpishimi të godasim, kushtim apo një njëll, a kokër me njër të erët në lëkur N'nishan N'nishan, ja uh, Dhidëm duke së është zehn Zehn Zeht Zeht Zeht Zen apo më në. Zin, zin, shkruhet Zen. Zin. Zin. Zen. Zin për yrit në fund të bash. 10. Zen. Uh how about 9? <laughs> <laughs> Ike, ai ke, Gardner Femon, më thua ti thot të gjitha. 1 2 3 fal. Uh, ne un, nuk do të jetë, po ta djim si e thot kjo. Ne un. 9. 9. 9. No Zen. Uh, Mojn Po teta? Akht? Akht? Ja Po akht është Akht Akht E shikon ah. njeri Ne ishim të teta pra që të në right, teta Akht Akht është teta Akht Akht Se ngeri duke në kundështore Akht Akht Akht Një teta mirë Një teta mirë mm. Ok Pra akht Jo Akht Akht Akht Akht Pjeda nëmër tre është për ty Lorin Po Pushim a në që ndrimi shkurëtër ndales ndales bravo ndales ndales e pyetja mori vlerësimi Lori ja sa morë sa morë 9 9 9 te Lori po pse po çare keçë gjata dhe u 9 zon ai na jo poja fjala nr 4 është për ty je edhe një herë Titan lëndë bar dhieri në formë kristalesh me erë të fortë që marrin kamionistët në mënyrë çmosizësh djumi për një kohë shumë të gjatë Ndryshovai këtu. Naftalin. Nafta mentali. Ja, është sakt. Bravo. Çka ka Marieri këtu, Alen? 8. 8:00. Meum 8. 8 je nisoj si muaj, ose 10 edhe 8, 9 bie me safaria. Nga ja tre vete, nga tre veten. Ne ndryhim dot postë. Ne nuk e vërtetësi nuk. Merti jep një fitues son ditën e sot kyçi është Genci i parë, mbanon numrin me 034, Genci ka fituar një dhurat nga dyshantaksi.com. Bravo. Okej. Mm. Shumë mirë. Jemi në grupin e mëngjesit miqdashur më në Club e Fern në 104 edhe në ekranin Club TV çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valët e kësaj radioje. Jera. Tam. 1 2 Polizei 3 4 Grenadier 5 6 Alte Keks 7. Mbali wow, si, mën si, Ej, që për një do të, si, të e botës në të ka si, Qërë për një moment jeri, se sës jashti shumë Dheri në dhjetë në mëra Oh, oh, oh, oh Modo Shubra Pag nga pak e një më pritur miqtashur në orën e fundin e orës dytët transmitimit këtu në krybin e mqesit Do të vi i sida me lajmet në basë vetën pak minutës Da një është ora 8.56 Up in the air nga 30 seconds to mark Së shkën nga fundit që ju sugirojnë për të orë Mqes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 Hello, hello, hello, mirë se vini në klubin e mqesit, në valet e Klab FM në i qimbi 4, mirë mqes që të gjithëve Mirë mqes 9-8 minuta në këto omente, ora e 3 të transmitimit, Plendi, Jeri, Altimi dhe Lori janë këtu Oltar në antik, ke lumëtur nga televizionit, uh, duke një më mirë nga largë sësa aty live kësusha. Një formë për të të të të një që duke Fon. një më mirë pa mua Maggia televizionit, duke të jo, të të të të të të të të të të të të të të të të të të t oma po pëlqen. Ëh, uh, vazhdoj dhe mesazhet që na shkruajnë lidhje me atë historinë që po thonin me Mjaltin e Produkteve dhe me të gjitha gjërat e mira. Ëm, edhe njehë po, të kanë këtë këtë sqetësim. Po mendoj se do ishte gjë e mirë, sikur të kishte një mundësi ashtu. Isha do ishte shumë mirë. Ata që provonin gjëra cilësore të kenë edhe ulirin në një far mënyrë edhe e drejtë apo e pastër. Standardit të këtij. Absolutisht, ja. patjetër. Daj kërkoje. Sepse ti do kërkoje me me nivelin më të lartë të mundshëm, cilësisht pakta. Tjeti shëndeshëm, nuk po themi tjetë uh, luksozë dhe me i miri nga ato shjetë e rrala për princesha por tjetë për njërës, tjetë mm -hmm. mirë Shtu um träna... Sot klubin e mqesit muzikën e zgini ju mishdashur Biseta e madhe që do të bëhet ka mbështimin unë sot e më tutje është në lidhje me medaljen e Britanis ose Britanis uh, bashkuar nga nga bashkimi europianë është bërë uh, kjo votim gjatë ditës djeshme, referendumi madhë uh, Brexit apo Remain, si shtë qënë ata pra exit nga dalje nga bashkimin e Europian, apo, apo qëndrim në të dhe duket sikur me rezultatin, uh, me që përsho, 28 presje 6% votojnë për të qëndruar në, në bashkimin e Europian dhe 51.4% Mm -hmm. Për që vëtojnë për të dal Nga bashkimi Europian Që që shumitët duen dalin. Në të dalin Në gundetit i povolit Në bretrinë e bashkuarë është për t'ikur që atje ja. Kanë vëtuar mm -hmm. uh, Me shumitës Ignorantë e xenofob Racistë e njërës Që kanë frikë nga emigrantët mm -hmm. E që duen të Në bajnë ishullin ishull Dhe pse Tua koncepte janë të ikaluar mm -hmm. A të një me teknologjia e transporteve e gjithë gjërave tjera e bota është bërë një fshat global, por ata duan të jenë një ishull brenda në fshat. Vetëm uh, për ta. Po, vetëm vetëm për ta. Kështu që ka shumë shumë njerëz të zhgënjur në Mbretërinë e Bashkuar sot, të cilët po thonë se fatet ona tani përcaktohen nga vota e injorantëve, po. Ëh, mm. uh, injorantë apo jo? Ajo votë vlen njësoj, kështu që. Betet Baltik. Problemi i demokracisë në mm. një far në një far mënyrë. Poundi ka Pësuar një pounding, si që thonë ata rrahjes në një herë Pounding në një vlerë të... Mjavë të ullët Mjavë të ullët Ka rënë... Vëdhe një pound tani shkëmbet me 1.3 dolar Me 1.3 dolar diçka Shkëmbet me një 1.8 Një pik... Do në më pëthuaj se me 2 dolar dhe Shkëmbet me 1.3 mm. në vënd të... Të dy fishet të vlerës të dolarin Si reagim, trejqet janë trejqet ndërkomtaret, finansave Ejo vetëm Janë duke Duke u dridhur tani në, në efektin e kësaj që Nuk dhjetë se si dovej Në halë i unionit Po është pak këta shumë si shansi Shansi jëndëmë në arrimë kur Ndeshja kam baruar mm -hmm. Në këmë nësysh? Mm, e vërtet është shumë si të ishë në stadium në Marseille Para një ave Në velodrom France-Shipëri Në pitho më sa shneshja Një tërë për France Në sa e boni Në tërë për France Ajde, ajde, sa bon. Isha pak von. Tani hyra, minuta e 89. Gol, gol. Aj aj aj. Ç'u mm, mm. shkëmben denë. Bashkimin Europian. Nickelback she keeps me up as that. Çfarë luajim tani? 9 dhe 12 minuta miq dashur këtu në klubin e Mëqesit. Në vallet e klubeve femër, mirë Mëqes, që të gjithëve ju urojmë një ditë fantastike. Fundjavën e mbarë ju që e keni nisur. Bëni qeft. It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Windy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Hello. Mimjesi mi siguri ardor në kruinë, Mchesi të mi dashur. Najeni duke vër planish tani. Si çli shum? Na vjen mirë për ju. Do të bëjë një që kam parë unë dje, po ka një gjë. Jo, jo, jo, jo. E kam parë para çditësh, jo eksaktësisht mbrëm apo ditë për sheh do duet që ta luajmë në atë në atë version në atë lloj po duke duke e ditur juve këtë gjë atëherë nëse jeri bën një përgjigje bën një pyetje përgjigja e cilës është po ju do dëgjoni këtë tingull mm -hmm. dhe në rast se përgjigja e saj është jo undo them jo rradha për të pyetur i kalon altinit le të shojmë nëse i gjeni dot se kë kam parun atëherë është femër jo pa Ather është politikan. Bravo. Është i Majt. Jo. Oh, mos. oh my god. Oh my god. Ather Lori, fjala është për ty. Është i djall. <laughs> Ka qenë ministër. Ëm um, në një far mënyrë, vetëm se nuk quhet ministër në këtë vend i fillonën me G. Jo, jo, jo. Kër mendon ti? Zëvan shkrimist e tash. Këz mendon ti këtë? Jo, jo, jo, jo. jo. <laughs> po në këtë vend. Se <laughs> ti, se nuk e kuptove na këtë vend. Lori sipas ak, në nuk quhet <laughs> nuk... ministër pra. <laughs> në këtë vend nuk quhet ministër në çopti me Ketit. Po pra se kuptoi këtë pjesë. Sepse nuk është shqiptar. Ah, nuk është shqiptar. Ës politikan, jo i Majt, po nuk është nga Shqipëria. Aha. Uh -huh. Yes. Oh. <laughs> ah, na komplikon. Gitë. <laughs> është pran vendit on? Jo, je, nuk ja. është pran vendit on. Kujdes, ai është amerikan. Një politikan? Ësht ambasador amerikan. Ëm, mm. um, jo, ai nuk është ambasador. S'ka qenë ndonjëherë ambasador. Lori. American. Ka qenë ministër në një far mënyrë, por në Amerik, ata nuk quhen ministra. Quhen senator. Jo, jo, ata janë të tjerë. Quhen quhen dash. Okay ë, më them ta. Ky më thon, thon, thon. Kongresman. Jo. Jo, ja, jo, ja, jo. Ja, si di që ka qenë pjesë administratës. Pjesë administratës ka qenë Secretary of. Aha, aha. aha. Ah, Secretary okay. of State, Secretary of Education, Secretary of. Sekretari i Shtetit, pra. Një sekretari bët, ja. jo i Shtetit. Po ka qenë sekretar. Ky ka qenë për një vizitë në Çiprin. Jo. Ja. Jo. Ja. Jo. Atër ah, ky ka qenë. Ne uh... kemi takuar në Çiprin. Ah, okay. Ah, s'e ka takuar. Hu i tremulëu gjithë. Falti që par E para... kam takuar në avion, zotri Në avion Shkovi mor autograf të ki? Jo, nuk ishkova di me autograf E takovar në avion <gjë> Oke, okay, u dojt gjada unë, <gjë> e ti lori Unë e bërë e pyritin të, të, të. <gjë> Ate nere, <gjë> ka qënë një njeri me rëndësi në administratën amerikanë <gjë> mm -hmm. Një sekretar i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 është zonë. Do thua jepse ne. Joe Biden është zonë oh, oh, oh, oh. si president do. Tani, simos është të mbi 50 <laughs> vjeç. <laughs> po sikur uspërsënje me moshën do dalin i njëjti. Një sekondë, një sekondë, e diaj, e di. Unë hello vai imën. Atë Esakt. është uh, sekretari ka qenë sekretari i George Bushit. Ësankt, uh, është simpatik, sekretari sekretari mbrojtës në kohën e George Bushit, po është simpatikë, pavërsisë moshës Tarim derit Dukët burri monqur Nuk mm. vikish, nuk i kujtoj bëri, e emri Bëri luft një Irak pa. Bëri luft në Afganistan Dishin një gjitha të sunan se bëri luft kë <gjoh> Por emri në takë një nuk Nuk të ashtë Me ja. do i filon emri Me do i filon, bravo Dhe mbi emri me rë Me rë, bravo, do Këta kam takuar unë njeri Bravo, interesant oh, <gjoh> e Kërësh i veçantë E vetand. Po. Se se takon për ditë. Normal. Po, të qellojnë që të takon asnjëherë. Jo, që unë kam qenë kundër politikave të tija kur ai ishte në zyrë, sepse këta ishin që bën luftën. Mhm. Tan. Ai që mbrojtën luftën, megjithatë. Dërrën. Dhe ka pasur dhe shumë dhe e e dhe, edhe shumë kritikë ndaj tij. Edhe edhe është një çikë këtu se hyn në avion e ke parasysh ti ke parë tek personin televizor për kaq shumë sa... kohë. Po, futesh sa... në Fute avion. Sa... Sekretari, sa... sekretari mbrojtjes së Bashkuarve Amerikës. Mm -hmm. Ai komandon Ustrin është Ta në një farë me. mënyre komandanti i NATO-s. Dhe dhe ai është mu aty. Është vetëm një hap larg. Një hap larg këthe. Emfton se ku po kë. Ek çstop. Marilyn Monroe vient tani është këngë midhdashur, kënduar nga Farrell Williams. Në 95 <mys> minuta, mirëmëngjes së të gjithëve nga klubi i mirësisë të Mbale dhe Klave Fem në 104. Ju përshëndesin fort dhe ju rëjmë një të premë të fantastike Rua ju një Nga vapa do t'etë nëzët Së shkonë 36 në mezdit Por do nëdjetë si kur është mbi 20 at this Keep it just thorough This is the day of the club in Mnjesit Dëgjoni kë këngë në Radio On Club e Fem gjatë klubit të më mëngjesit, dërgoni se mosë me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës. Lidhisor shtat ve 10 në klubin e mëngjesit në Club e Fem në 100.4 Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, aj, aj, e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini, aj, dini se, me jeri në klubin e mëgjesi Kuriozitetet të të qudishme për trupin e njëriot Shkenstarët thonë se samë i mathjet a i kju i një personi, a i shmë të e për a i person do të ndëroj Qeliza më e madhe në trupin e njëriot është veza e femrës, në dërsa jo më e vogla është spermatozoidi i mashkullet Ne përdorim 200 muskuj për të hedhur një hap. Gishtat e mdhejnë të këmbës kanë nga 2 kocka se cili, ndërsa të tjerët nga 3. Një palë këmbë përmbaj në redhë 250.000 gjëndra djerëse. Acidinë si në stomakun tuaj është mëjt fortë sa që mund të trezë brisë një rojesh. Ondra me satare e një riu të zjazë për 2 ose 3 sekonda. Në se cilën këmbë ka redhë një trilion bakterë. Kur jeni duke parë një person që dashuroni, bebe dhe syves ma dhohen, e një taj gjëndodhë kur shikoni një person që ureni. Gishti juaj i mathi dorës është me gjatësi të njëjtë me hundën. Sistemi qërkulluës i arterjeve, venave dhe kapilarve është rrëdhë 60.000 milje i gjatë. Gjdo dit një personit të zakonshëm i bjen rrëdhë 60.000 dhe rrëdhë 100.000 flokës. Si përfaqa e mushkrive njerëzore është më e madhe se një fush të n Një nga të gjdo 2.000 bebe, lindë me një dhëmbë. Në basi keni ngrënë më shumë së të gjduhet, dë gjimi juaj është me i dobët përkosishtë. Gjdo kush ka në hati unike përvese binyakve identikë. 300 milion qeliza në trupin e njëriut vdesin gjdo minutë. Buzët e njëriut kanë gjyrë të kuqe për shkak të koncentrimit e për të masë të shumë kapilarve të gjakut shumë pak poshtë lëkurës. Sa më eftoti e dhoma kuflini, aqëm i math është probabiliteti për të parë një ndër të keqa. Veshët se kretojnë më te për dyllë kur jeni të friksuar, si sa kur jeni të qetë. Njerëzit janë kafshët e vetme që prodhojnë lotë prej emocioneve. This is Club FM 100.4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 Grew sharp off the fruits of an island sun Paradise Paradise So just let me know us on our knees you get and get easy where the milk and honey run under suns grow shop of the fruit of an island soil every day so just lay like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 istë këngës ditës sot miqdashur Joseph Salvet e këndon dhe Jerika emrin e fituesit të këngës ditës. Atëra është një vajzë e emri Tina, i mbaron numri me 775, Tina ka fituar një lule nga bota e luleve. Okay. Ka edhe një fitues tjetër në lidhje me kikisheparti, Donald ki Ramsfell mm. dhe ka thon Nada e para i mbaron numri me 089, Nada fiton 2 bileta për nensin e Plex. Se nuk nuk vjen për herë rastin që thua se takova rastësisht në avion oh. ish sekretari i Amerikës mbrojtës mm. zotin Donald Ramsfell. Mm. Se tani sigurisht merret me biznese private dhe bën parë duke bërë këshillime në për vende dotos dyt... tret, ku Nësë. ka shumë probleme të <coughs> cilat edhe ai i ka lënë hapur. Qis... Gjithë <laughs> <laughs> për këtë ditë i kalon. Ëm. Um, au! Check it. Brother, come on. Oh, gudess. Yeah, Dua nje të japim tani për uh, mm. lojen e radës, që është uh, Sharadio. Ja? pam und dhe Lori kemi menduar këtë gjatë sot. Po ju Lori, ekipi i femrave, si mm. e dini. Lori vjen këç Lori? Jo, mos kaç. Çe duhet po unë i di që vetëm ti e ma shoh mjaftuarshëm që ta përballosh këtë. Na thosh se neve mm. ekipi i gocave ne presi të bënim. Unë mm, mm, valla i kisha në emision. Tensionoj më ai shumë se. Na <laughs> fuqi <laughs> <laughs> në banjë dhe çajim. Nga turma për goca. Na dhan goca në emision, nuk e di. Po. Ehm, do të jam bim një yastëk nga Yusk. Mm, Okej. Okay. Mm, sa bukur. Vërtet bukur. Well po, është një sequel well por anatomik, mm humh, me cilin flihet shkëlqyeshëm, right. po. Ehm, um, ndihmon me ngarkimin e gjakut dhe me relaksin gjatë gjumit. Kështu që, kush e gjen iparri fjalën e vajzave nga Ju dhe e dërgon në 069207222 ka vërtitur yastëkun anatomik nga Yusk. Dakor. Shra Radio Loja hey! që vendos djendë kundur bajzave Në kërkim të një fjale të vetëme I e pini të Ishi në Ishin një bjonde dhe një mm -hmm. brune Në antë ndryshmet të blumit Ake bruni janë që pjo se bjondin të shë Si dal nga nga tjetër mi, si dal nga nga tjetër Homie. Ake bjondin e që të shë Po ti je nga tjetër. <laughs> nga tjetër Ti nga nga tjetër je Ehm <laughs> um, Fjala juaj është diskaqe hard. Jo. Ah, pse vini fare u shih. Vajza, fjala juaj është sen. Jo, jo, jo. Nuk ka lidhje. Fjala juaj është qofte. Jo. Jo. Për tani potishte qofte, do haj. Ka sende veprimi. Është një njeriu. Jo, tamam. Një njeriu. Jo. Një pozicion që mban njeriu, një detyrë, një rol. Jo. Jo. Profesion, non-b, familjar. Atëherë është diçka që i ndodh. I ndodh njeriu. Nuk e kanë dor, do të thotë. Një lloj sëmundje. Jo, tamam. Mund, nëse si. është shpesht dhe siklet me, jo, gma g me alergji, alergji, jo, alergji. Jo. Gripi. Jo. Ja. Ja. Nuk është, do të thënë, është më shumë në verë apo në dimër? Ja, jo, ndodh kurdo. Ndodh një se kalimi i alergjit ngjan me alergjit? Jo. Po, tamam. Ja, ja. Po irritan ja. një ndim është... për la për gjumin, që tha që kur i ndodh shpesh dikujt, mund të konsiderohet si sëmundje. Kër ndodhë shpesh është problematika Do më tonë trupi po jeb një shenjë që diqka me ty nuk, uh, nuk shkon Filon me A Ja jo. Astma jo. Astma është së mundje Po Kurse kjo është paralejmëruese që ti ke diqka që nuk shkon në trupin të është Një, një, një, ja. ah, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, nj Gima e dytë, fa. më falë, Lori E falë, e falë, e, e të <tëllë> që Kajsh, e lash, jo. mm -mm. Æshtë, dhe dhe që, dhe ja Më ndje që, lëshën tingu Janë gazërët pakontrolueshme Ja Stim, kur të venë stomaku di të qëtë Po, so, kur ke probleme me Kronike. stomakun Vashdimisht, ndodhë kjo, gjo Ndaj, kur ndodhë kjo, mund të jetë dhe stomakun Një nga shkaktarët Po pra është kjo që ta bën një krr. Jo, jo krr. Jo krr. Kur ti e zogj. Është shumë. Mund ta bësh edhe vetë. Do të thonë është sik funi kur e di gjone, nuk. Po pra. Jo, jo, është kjo ide. Është ësh një H. Është një fë fë. Jo, jo, jo. Seqond kur të kap kjo, nuk është se të tjerët vjen në siklet, është thjesht më. Jo, po ja mund të di. Mund ta shikosh ti kombinojmë. Kur të. Kur të kap kjo dhe ju kam dhënë ndihmën e fundit për sa. Kur të kap, kur të kap kjo, a dëgjoa? Dëgjoj. Lomën, fillomën një herë. Jo, kujdes, seri, mos e trgo. Kur të kapë në publik nuk është se është diçka e turpshme. Domtha nuk është se ti sikletosesh, është siklet brenda teje, por jo për të tjerat. Jo. K, k, k. Jo. Kol. Ja. Të shtim. Po ç'a, për sa dreqin më thua? Sa më pëçekaj şu këtë gjeni. Pati sukses kjo, fjalë. Po pra, më shkoi mirë mendja Lori. Ja çka shumë. Pati sukses, ha? Pa tani, më duhet jes? të jesh. Më falë, a falashesh? Okej, okay. jepi Lori. Po, po ta vënta të jap ndihmë tash. Jepi, jepi. Kujdes. Kujdes. Është kënd. Është në fundun e tunjes. Është kënd me çuna. Është skalat, është shoz. Galata, është kur të kap një lloj eksitimi, ha, apo? Okej, jerr të jap një. Ashtu kur kalon një temë. Okej, ka një këngë për këtë që është shumë. Ka një sh këngë. Pa. Kaq Lori. Oh. Uh. Në, është ajo vetëm 5 minuta, jo më shumë. Guzuria. Uh, o, o fillon me o. Jo, ja, çfarë ja, uh, është oja? Jo, orë, fillon me k. Aragami, Gurban Aragami. Është teksti në një këngë, më saktë. Adoleshenca, pra, është një yeah, lloj yeah. sëmundjeje që ka në periudhë. Pse un nuk e sashi kjo është një lloj sëmundjeje. Kjo të paralajmëron ty që në trupin tënd mund të kesh probleme. Okej. Mu t'kesh me mushkrit, me stomakun, me zemrën... O kola së është... Jo... Filo fy? me të, filo me të... Ojeri t'jabë dhe një tjetër... Filo me, fy? me, jo, ja. me të, filo me të... Jo, jo... Filo me të... Jo të gjithë një është dhe dinë kështë... Filo fy me të pra... Icon, jo pra jo... Jo, jo... Ikën me të trëmburë... Shht... Lëja, lëja... Lëja... Bravo, Lori... E falja... E po mirë... E bëri ciklinë dhe... Polë më... Nuk vetë. Nuk është më Irakia bukurore që më thësh që është më qofshja. Jo, nuk është ajo. A tjetra. No. Yes, Orazilia, Orazilia mzuri. Si frik. Profesor Yrimsi. Bravo. Da da da ri da ri da da ri da ra ra ram. Fema's fuck Adell. How is too strong Mirëmëngjes të gjithëve. Corasone Spinaldo nga Santana de Mana, miq dashur në Krimeni. Mirëmëngjes, çfarë dëgjuat? Mirëmëngjes, të gjitha. Mja se jova. Hello. Hello, jova. What gets do? Oh. David Cameron ka dhënë dorëheqjen. Crime Ministry britanisë malë ka dhënë dorëheqjen. Se? Totë. Se? Sepse ai ishte pro pro bashkimit në, në Bashkimin Evropian, ishte madje si thua flamurtari. Në vjen e parë të fushatës për të qendruar në Bashkimin Evropian, ëh, mm -hmm. fushatat e cilat rezultojnë në funde pamjaftueshme për të mbajtur ëh uh, popullin e Mbretërisë së Bashkuar që votonte pro, në shumicë kanë votuar kundër Evropës, pra duan dalin, kështu që ëh David Cameron, një figurë e stabilizuar e qëndrueshme e politikës britanike, e një vlerë po themi për Mbretërinë e Bashkuar, ka vendosur të lërë postin e kryeministrit del nga 10 Downing Street, mm. është ajo adresa ku mm. mbajnë kryeministrin atje në Londër dhe vazhdon njëdhënë vet. Normale. Normale. Kalëzet. Ë, thon që do të mm. shpërngulet për në për në mm -hmm. Francë, diku tjetër në brenda bashkimit evropian. Mhm. Mm Me familjen, për qejf. Po, nisë kudo që të shkoj ai, prap mirë dia kaloj sër. Po, ja, sigurisht, mm. sigurisht. Ai Donald <laughs> Ramsfeld, Yanca, Yanca <laughs> Donalda. Yanca që ja kanë qenë mirë, por David Cameron ish dashur. Jo më, jo më kryeministri Britanis, i Britanisë së Madhe. E gjërat janë duke ndodhur që i shton akoma më shumë pasigurinë këtyre ngjarjeve. Ja ku është Dabba. një figurë që ka qenë për kaq kohë si kryeminist, partizani i moderuar, dhe. E, është i djallt, e ke parasysh, por ngjithsesi i djallt nga ata që duan të qendrojnë në bashkimin evropian, të majtë të të sigurisht duan të qendrojnë por është UK Independence Party ajo që feston sot Nigel dhe shokët e tij, ose zotërinte të tjerë që janë rrethon. Okej, okay, është uh, super uh, super uh, gje mirë që dorheqja është dhënë në mënyrë paqësorë dhe në mënyrë të mirë ku mund të diskutohet. Normalisht ai është sigurisht një politikan shumë i mirë. Shumë i mirë nërcishëm, por ai e di, është so autor i rëndësishëm qoftë që jeta vazhdon edhe sigur ai mos jetë uh, e kupton me tani shembull vetëm në Shqipëri politikanët <laughs> kanë frikë kanë kanë frikë se kanë bërë zullume kanë frikë se shkojnë në burg po të lënë zyrat mm. se është një kështu sikur thohet rruga se pastaj kur s'kan më frikë ata tjetër ta fusin këta ta, ta, ta shokët që ata po që mbajnë as burgun saje i pushtesin ne kemi data të shprehim tonë që po futen vallë çojë deri në fund o lale deri në fund derisa do vdesin korruptuar ata ai Pak sho, me se ky s'ka frikë se ky s'ka s'ka bër për burg domethënë. Prandaj jam ndërorish nga këtu lokal këta. S'kan hallet tonë. <gjohet> ikim ne? Prit përpara se të ikim, ikim po, kemi një oh, fitues për Radio, nëse Albana i mbaron numrin me 068 ka gjetur Lemzën që kishim ne. Është ka fituar? Yastikun ja nga Yus. Yastikun. Ja ciao Albana, ta zgjosh. Ciao, ciao. Do të sonim një gallopi shkënga e fundit për sot. Orgesa është duke ardhur në Music Box, grupi më i çesit të hënon prap. Ciao.